היפופוטן! סליחה? סליחה? 아, אתה, אתה פרידריך הוגה הדעות הידוע? לדעתי, אני האיש שאותו חיפשת. וואו, <laughs> אני מעריץ גדול שלך. לדעתי, זה יפה שאתה קורא את כתביי. אה, פרידריך, אפשר להצטרף אליך קצת? לדעתי, אתה רשאי להצטרף אליי. לאן הולכים? לדעתי, הולכים לפאב של הוגי דעות. וואו. לדעתי זה ככה. לדעתי זה ככה. לדעתי... או, לדעתי פרידריך הגיע! פרידריך! לדעתי אפשר לקרוא לה מלצרית. מלצרית. מה תשתו? לדעתי אני אקח מיץ שימכר. לדעתי אריסטו כפול. אני חושב שאני אקח מיץ אשכוליות. לדעתי בפאב יש פילוסוף? לדעתי כדאי שתעזוב את המקום, פילוסוף. אני חושב שאני אשתה את המיץ השקוליות שלי בכל זאת. לדעתנו כדאי שתעזוב את הפאב. אני חושב שכדאי לכם לחזור למקום. חבר'ה! אנחנו חושבים שאתם שברנו את הפאב! לדעתי שברתי אצבע. שנשברה לך עוד אחת. לדעתי! אולי כדאי שתפסיקו לריב. אולי כדאי שתחיו בשלום? לדעתי יש פה ספקן אני חושב שאתה צודק היי ספקן אל תתערב אולי כדאי שאתה מניאק? מה? לדעתי לדעתי לדעתי לדעתי הגיע הזמן להפסיק לדעתי אתם יכולים לחיות בשלום הנה, תראו את אשתי ואותי. בעלי ואני חושבים שכולנו בני אדם. אנחנו חושבים שהצלחנו אפילו לגדל ילד נהדר, למרות שאביו הוגה דעות ואימו פילוסופית. יורמי, בוא תגיד להם. אני חושב שלדעתי זה הפילוסופים התחילו.